פרק י׳ בעת ההיא אמר ה' אלי פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים הלוחות הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת ושמתם בארון ואעש ארון עצי שיטים ואפסול שני לוחות ואה על ההרה ושני הלוחות בידי. ויכתוב על הלוחות, כמכתב הראשון, את עשרת הדברים אשר דיבר ה' עליכם בהר, מתוך האש ביום הקהל. ויתנם ה' אלי. ואפן וארד מן ההר, ואשים את הלוחות בארון אשר עשיתי, ויהיו שם כאשר ציווני ה'.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 לשמור את מצוות ה' ואת חוקותיו, אשר אנוכי מצוויך היום לטוב לך, הן לאדוני אלוהיך השמים ושמי השמים, הארץ וכל אשר בה. בא. רק באבותיך חשק ה' לאהבה אותם, ויבחר בזרעם אחריהם, בכם מכל העמים כיום הזה. ומלתם את עורלת לבבכם, ועורפכם לא תקשו עוד.